Veniți toți de Hristos, să lăudăm pe Sfântul Apostol Timotei, Luminătorul Efesului și Dumnezeiesc ucenic al Sfântului Pavel, Apostolul neamurilor și cinstindul încântării, Ca pe unul ce a vestit Evanghelia lui Hristos și a dobândit îndrăsnire către Domnul, cu Evlavie se cântăm. Bucură-te, Sfinte Timotei, Apostol al Lui Hristos. Mulțimile credincioșilor, cunoscând în nenumăratele tale osteneli de a vesti lumii Evanghelia lui Hristos, și a rușina pornirile cele fără de judecată ale păgânilor asupra dreptei credințe, te cinstești și cu milință îți aduc aceste cântări de la urmă. Bucură-te, ucenic de cinstea Lui Hristos! Bucură-te, fiu duhovnicesc al Marelui Pavel! Bucură-te, Cel din tâni al Bisericii din Efes! Bucură-te, Cel ce-ai aflat dreapta credință ca pe o fămoară! Bucură-te, Propovăduitor al Împărăției Cerurilor! Bucură-te, Părinte al creștinilor din Efes! Bucură-te trâmiță ce amintește de dreptul judecător, bucură-te împreună lucrători cu apostolii, bucură-te odor de mare preț al creștinătății, bucură-te cel ce ai biruit învățăturile păgânești, bucură-te stâlp al drepte credințe, bucură-te dar făcut credincioșilor de Dumnezeu. Bucură-te, Sfinte Timotei, Apostol al Lui Hristos. Din pruncie fiind hrănit apostole de către mama ta, Eunichii cu hrana duhovnicească din Sfintele Scripturi și întărit în dreapta credință de bunica ta, Loida, Te-ai făcut vas ales al Duhului Sfânt și toată viața ai slujit lui Dumnezeu, cântându-i Haliluie. În minunea vindecării ologului din naștere, Săvârșită de Marele Pavel în listra, Harul Dumnezeu este umbrit, Și luând aminte la Sfintele Lui cuvinte, Ai fost pătruns la inimă pentru care noi Îți aducem aceste cântări de la. Bucură-te, ascultător al bunelor vestiri de mântuire, Bucură-te, pământ de roditor de fapte bune, Bucură-te, pom al credinței cu rol duhovnicesc, Bucură-te, cel ce-ai fost între păgâni ca floarea între spini, Bucură-te, cel ce-ai avut minte înțeleaptă, Bucură-te, lumina aprinsă noaptea arătăcirii. Bucură-te, veselie pentru locuitorii cerului, Bucură-te, sprijin al Bisericii Lui Hristos, Bucură-te, lauda credincioșilor din Licaonia, Bucură-te, cel prin care se preamărește listra, Bucură-te, cel ce-ai vestit în Efes Evanghelia, Bucură-te, datător de mângâieri Dumnezeiești, Bucură-te, Sfinte Timotei, Apostol al Lui Hristos. că chemarea cea de taină fericite Timotei, ai alergat cu sete la Hristos, izvorul vieții veșnice, și punând în inima ta suișuri înțelegătoare. Prin ascultarea de învățătorul tău, Marele Pavel, ai cântat Dumnezeului Celui Adevărat, Alii lui. Dumnezeu care te-a înzestrat pe tine, Sfinte, cu multe și felurite daruri, a îndemnat pe fericitul Pavel să te primească drept fiu duhovnicesc și să te ia ca însoțitor la lucrarea apostoliei în călătoriile sale, pentru care grăim unele ca acestea. Bucură-te, tinerețe închinată Lui Hristos! Bucură-te, dar dumnezeiesc pentru Efesenii! Bucură-te, vasal, cucerniciei și evlaviei! Bucură-te, lucrător al Sfințeniei! Bucură-te, trămiță duhovnicească! Bucură-te, propovăduitor al Evangheliei! Bucură-te, îndreptător al celor rătăciți! Bucură-te, rană de mult plâns a diavolilor, Bucură-te, lauda credincioșilor, bucură bucurie a îngerilor, bucură rază dătătoare de nădejdea mântuirii, Bucură-te, visieria binefacerilor, Bucură-te, Apostol. Aleluia, Hristo. Umplându-te de dragoste a că ai călătorit împreună cu Sfântul Pavel, Apostolul Namurilor, ca să aduceți pe oameni la cunoștința Evangheliei și să-i scoateți din înșelăciunea idolească, învățându-i să cânte Lui Hristos, Alilu. Mers pe urmele dascălului tău înțelepte, Deprinzând obiceiurile cele folositoare, Precum El însuși zice că ai urmat învățătorii Și purtării celei bune, Dăzuinței spre cele sfinte, Credinței adevărate, Îndelung răbdării, dragostei de Dumnezeu și de oameni, Stăruinței în tot lucrul cel bun suferințelor și prigonirilor pentru numele Lui Hristos pe care și El a îndurat. Pentru aceasta te lăudăm așa. Bucură-te împreună pătimitor cu Pavel Bucură-te, viață de jertfă și de sfințenie! Bucură-te, cel ce-ai dorit, tinerețea veșnică! Bucură-te, locaș al Duhului Sfânt! Bucură-te, cel ce-ai avut credință nefățarnică! Bucură-te, cel ce te-ai purtat cu îngălungă răbdare! Bucură-te, blândețe neschimbătoare! Bucură-te, dragoste nemiruită. Bucură-te, Cel împodobit cu virtuțile! Bucură-te, Cel în care a luat chip Hristos! Bucură-te, purtător de lumină al Duhului Sfânt! Bucură-te, al celor ce aleargă la Tine! Bucură-te, Sfinte Timotei, Apostol ale Lui Hristos. Nici tineretia nici slăbiciunea trupului, nu au putut să te împiedice prea fericite apostole, de a săvârși lucrul Domnului, ci precum luminează o făclie în loc întunecos. Ai strălucit între necredincioși, vestind credința cea mântuitoare, în Isus Hristos Domnul, căruia îi cântăm, Alinu. Povăduin cu putere, cuvântul drepte, încredințe, cu învățători duhovnicești ai lumina sufletele celor sopuși la rătăcirea cea mare și le-ai umplut de Dumnezeiască bucurie, pentru care și noi nici te rugăm să primești aceste smerite. Bucură-te, Cel ce pe pământ ai viețuit în cerește, Bucură-te, Cel ce ai cunoscut pe Apostolii lui Hristos, Bucură-te, Cinstitor de Dumnezeu cu numele și fapta, Bucură-te, Vestitor al noului legământ, Bucură-te, toiag al biruinței asupra răului, Bucură-te, stâlp de foc al credinței, Bucură-te, îndreptător al celor rătăciți, Bucură-te, luminător al păgânilor, Bucură-te, creștinătorul iudeilor, Bucură-te, mustrător al culitorilor, Bucură-te, povățuitor spre pământul făgăduinței, Bucură-te, cel ce-alins suferințele oamenilor, Bucură-te, Sfinte Timotei. Apostol al lui Hristos. Văzându-te Dumnezeu în sculpabil că spărea în fapte bune, dar ar îndoi păstori, bisericii din Efes ca să o de lupii cei răpitori și să inveți înveți pe oameni dreapta credință, încât slăvindu-L pe Dumnezeu cel adevărat, să moștenească împărăția cerurilor, cântând neîncetat alii Lui. Cu graiul și cu fapt ai vindecat apostole, sufletele cele îmbolnăvite de învățăturile pierzătoare, și ai vădit pe învățătorii cei mincinoși, deși ai pătimit în multe feluri de la păgâni, pentru care îți Bucură-te, văpaia prinsă din lumina Lui Hristos, Bucură-te, Cel călăuzit de Duhul Sfânt, bucură te în lauda poporului drept credincios, Bucură-te, alăută vestitoare de Dumnezeu, Bucură-te, bun păstor ale fesenilor, Bucură-te, propovăduitor al Domnului, Bucură-te îndrumător spre cele cerești, Bucură-te surpător al defăimătorilor, Bucură-te vânător al lupilor stricători de suflet, Bucură-te rușinare a demonilor, Bucură-te la Sfințeniei, Bucură-te pavăza dreptei credințe, Bucură-te Sfinte Timotei, Apostol al Lui Hristos. Lăsându-te, Marele Pavel, în Efes, ca să păstorești Biserica de acolo, nu te-a de purtarea sa de grijă sfinte, ce a trimise două epistole, Prin care te-a învățat cum să povățuiești Mulțimea credincioșilor încredințată ție, Și cum să viețuiești în biserica lui Dumnezeu, Stârpul și temelia adevărului, Pentru care cântai, lui. Tânări fiind cu vârsta apostole Timotei, Dar având dreaptă credință și bun cuget, tai ai luptat în lupta cea bună, Ca să păstrezi dreptarul învățăturilor sănătoase Și să risipești în tunericul necredinței, Pentru aceasta și noi după cuvință. Îți aducem aceste cântări de laudă. Bucură-te, lauda Sfântului Pavel, Bucură-te, făclia drepte credințe, Bucură-te, vestitor al adevărului ceresc, Bucură-te, păzitor al turmei creștinești, Bucură-te, Ierarca ales de Domnul, Bucură-te, Lumina Evangheliei, Bucură-te, Izconitorule, Al Întunericului Păgânătății, Bucură-te, Lucrător, În Via Lui Hristos, Bucură-te, Cel ce Te-ai ferit de cearta pe cuvinte, Bucură-te, cel blând față de toți! Bucură-te, cel destoinic să dai învățătură! Bucură-te, povăț viitor către mântuire! Bucură-te, Sfinte Timotei, Apostol al Lui Hrist. alături de Maria, Apostoli ai Lui Hristos și de Sfântul Iacob, cel din episcop al Ierusalimului. Tăi învredniciți, slăvite Timotei, să fi de față la adormirea și la prea preacuratei născătoare de Dumnezeu, precum și la adeverirea mutăriei cu trupul la cer, pentru aceasta minunându-te. Deportarea de, de grija Mântuitorului Hristos pentru mai casa sa, cântai, aliluia. Făcându-te ascultător poruncilor lui Hristos de Dumnezeu, grăitorule timate ai sluji cu toată dăruirea Biserica până la sfârșit, umplând pe credincioși de mireasma cea plăcută, a Cuvântului Sfintei Evanghelii, prin care au înmulțit faptele dreptei credințe și ți-au adus cântarea aceea. Bucură-te, înțelepciune folositoare bisericii, Bucură-te, propovăduitor dumnezeesc. Bucură-te, cel prin care biserica s-a întărit, bucură cel prin care capiștile idolești au căzut, Bucură-te, cel ce-ai arătat calea cea bună celor rătăciți, Bucură-te, Cel ce pe păgâni i-ai adus la credință. Bucură-te, mustrător al obiceiurilor rele, Bucură-te, luminător al celor din întuneric, Bucură-te, Părinte duhovnicesc ale fesenilor, Bucură-te, sprijinitor al celor împovărați, Bucură-te, Cel ce ai slăvit pe Domnul cu inimă curată, Bucură-te Cel ce mijlocești la Dumnezeu pentru noi toți. Bucură-te Sfinte Timotei, Apostol al Lui Hristos. Având în râvnă dumnezeiască apostole, Ai înfruntat cu multă îndrăzneală pe învățătorii minciunii Și ai propovăduit pe Hristos calea cea adevărată a mântuirii, Cu blândețe îndreptând relele de prinderi, Iar cu iubirea aducând la baia botezului pe toți Cei ce primeau să cânte prea Sfintei treime. Aleluia! Folitorii de Dumnezeu ne vrem să primească lumina Evangheliei. Și s-o duc slugire necuraților zei, Dacă te vor ucide, s-au năpustit asupra ta și mult chinuindu-te. Te-au dat morții pentru aceasta, minunându-ne de răbdarea ta, Cea mare și de statornicia în dreapta credință. Îți aducem acestea. Bucură-te Cel ce nu te-ai supus, necredincioșilor! Bucură-te Apărător al Învățătorii Mântuitoare de Suflet! Bucură-te Cel ce-ai rușinat pe toți clevetitorii! Bucură-te Cel ce-ai înfruntat pe culitorii! Bucură-te Cel ce te-ai jertfit pentru Hristos! Bucură-te Cel ce-ai iubit frumusețea netrecătoare! Bucură-te, Cel ce ți-ai împodobit sufletul cu lumină, Bucură-te, Cel ce te-ai numărat în ceata mucenicilor, Bucură-te, luptător după lege care ai primit cu nuna dreptății, Bucură-te, Cel ce ai suferit ca un bun ostaș al lui Hristos, Bucură-te, Cel ce ai învățat drept cuvântul adevărului, Bucură-te, mare ajutător al celor ce se roagă ție, bucură-te, Sfinte Timotei, Apostol ale Lui Hristos! Trupul tău cel mult trudit, fiind zdrobit cu multe lovituri de cer rău credincioși, a fost luat de către creștini și îngropat cu multă cinste și eflavie, la locul ce se numește Pion, cântându-lui Dumnezeu celui ce te-a prea mărit. Aleluia! Voia Lui Dumnezeu, Sfintele Tale moaște, au fost mutate la Constantinopol, de către Sfântul Artemie ce a cezate în Biserica Sfinților Apostoli. Alături de Dumnezeiești, ucenicii ai Lui Hristos, Luca și Andrei, de unde cu milostivire Cercetai și vindecai neputințele celor ce nădășdui, în ajutorul tău și scânta. Din adâncul inimii. Unele ca acestea. Bucură te doctor fără de plată, Bucură-te, Slujitor Dumnezeiesc! Bucură-te, Dreptare al Învățăturilor Sănătoase! Bucură-te, Mângâierea Celor Întristați! Bucură-te, Sprijinirea Celor Îndurerați! Bucură-te, Gravnic Ajutător Celor Din Nevoi! Bucură-te, învățător al tinerilor, Bucură-te, cinstitor al bătrâneților, Bucură-te, povățuitor al credincioșilor, Bucură-te, nădejdea celor ce se pocăiesc, Bucură-te, mijlocitor al nostru către Domnul, Bucură-te, apărător al nostru în ziua judecății, Bucură-te, Sfinte Timotei! Apostol al Lui Hristos. Apostole Sfinte, ai fost lucrător adevărat în via Domnului, însoțind în călătorile sale apostolice pe Marele Pavel, și ajutându-L la propovăduirea Sfintei Evanghelii între neamuri, ca un bun și statornic vestitor al dreptei credințe. Pentru aceasta, ajungând acum în Împărăția Cerurilor, roagă-te pentru noi, cei ce cântăm Lui Hristos. Alilu! Când cântări duhovnice își ziua pomenirii tale, Sfinte Apostole Timotei, Cinstim o tale, Pentru care ai fost preamărit pe pământ și în cer, Te lăudăm ca pe un bun mijlocitor al nostru Și ne rugăm ție cu evlavie, zic. 1. Bucură-te, Cel ce de mic copil cunoști, Sfintele Scripturii! Bucurăte, Bucură-te, Cel ce știi că toată Scriptura este de folos sufletesc! Bucură-te, Cel ce ai aflat înțelepciunea spre mântuire! Bucură-te, cel privonit pentru că ai trăit cu cernic pentru Hristos! Bucură-te, om pământean, desăvârșit în cele cerești! Bucură-te, cel ce-ai săvârșit lucru de evanghelist! Bucură-te, laudă a apostolilor! Bucură-te, mucenicilor! Bucură-te, mărturisitor al credinței, Bucură-te, gravnic mijlocitor pentru noi, Bucură-te, ajutător al nostru, Împreună cu toți Sfinții, Bucură-te, cel ce pe Cei din iadul necredinței, Bucură-te, Sfinte Timotei, Apostol ale Lui Hristos. Stos. cel ce ai viețuit pe pământ, fiind vechitor în toate, ai suferit răul și ai făcut lucru de evanghelist. Iar acum te-ai învrednicit, te-ai în, în cerești, Sfinte Apostole Timote. Slujbata ta, fă de plin și cer, rugându-te lui Dumnezeu, ca să ne facă și pe noi părtași bucuriei Raiului și să-i cântăm. Aliluia. Acum te bucuri împreună cu încerii, Apostole, înălțând cântarea ce-am trăit sfântă, lui Dumnezeu celui întreime și rugându-L pentru mântuirea, ajutorul și sănătatea noastră a celor ce te lăudăm pe tine așa. Bucură-te locuitor al cerului, Bucură-te văzător al slavei Dumnezeiești. Bucură-te rugător pentru cei de pe pământ, Bucură-te împreună vorbitor cu Sfinții, Bucură-te cel ce împreună cu Îngerii slăvești pe Dumnezeu, Bucură-te cel ce te-ai hrănit cu cuvintele Scripturii. Bucură-te, Cel ce bine ai slujit Lui Hristos! Bucură-te, Cel cinstit de toată creștinătatea! Bucură-te, Cel plin de râvnă în mărturisirea credinței! Bucură-te, Cel ce ai dobândit viața veșnică! Bucură-te, oprotitor al celor ce-ți poartă numele cu vrepnicie! Bucură-te rugători fierbinte pentru mutuirea noastră. Bucură-te Sfinte Timotei, apostol al lui Hristos. O, slavite și într o tot lăudate, Apostole Timotei. Stând acum înaintea Dumnezeului, ești trăimi. Roagă-te pentru noi, cei ce te cinstim cu credință, ca să ne izbăvească de chinul cel veșnic și să ne nevrednicească în părăție cerești, unde să-i cântăm împreună cu tine. Aleluia! O, o, o, o, Sfinte slăvite și într o tot lăudate, Apostole Timotei, stând acum înaintea Dumnezei, ești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 O, o, o, o, o, o, Sfinte slăvite și într-o tot lăudate Apostole Timotei, Stând acum înaintea Dumnezeieștii trăimi, Roagă-te pentru noi cei ce te cinstim cu credință, Ca să ne izbăvească de chinul cel veșnic Și să ne învrednicească împărăției cerești.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 Bucură-te, Fiul duhovnicesc al Marelui Pavel! Bucură-te, Cel din tâi al Bisericii din Efes! Bucură-te, Cel ce-ai aflată dreapta credință ca pe o comoară! Bucură-te, Propovăduitor al Împărăției Cerurilor! Bucură-te, Părinte al creștinilor din Efes! Bucură-te, ce amintește dreptul judecător!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 Apostol al lui Hristos, oslăvite Apostole Timotei, credincios următor al lui Hristos, cel ce ai fost vrednic cu cenic al Sfântului Apostol Pavel. Și de el ai fost hirotonit episcop al fesenilor, cel ce ai fost luminată de Duhul Sfânt și ai ascultat chemarea Evangheliei Domnului, iar cu ajutorul și cu puterea Lui ai biruit încercările și ispitele lumii acesteia. Tu fii împovățuit de Sfântul Apostol Pavel și asemenea lui lupta cea bună ai luptat, credința ai păzit. Călătoria ai săvârșit și una dreptății ai primit, împreună cu El din mâna Mântuitorului Iisus. Deci, făcându-te următor într-o toate Marelui Pavel, precum și El a urmat Lui Hristos, povățuiește-ne și pe noi ca să devenim următori învățătorului nostru, Domnului Iisus Hristos. Păzește-ne în viața pământească neabătuții de la dreapta credință, pururea ținând de dreptarul învățăturii adevărate și împlinind-o cu fapta, ca prin viețuire creștinească și faptele credinței să se slăvească între neamuri numele adevăratului Dumnezeu, cel întreimeleudat, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.